A ràdio Palafuginyus proposem l'hora del peix fregit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 A de les 10 del matí i fins als 11, en directe, l'hora del peix fregit, amb Rubén Herrà. Bon dia, passen 9 minuts a les 10 del matí d'aquest dilluns 23 de setembre, un dilluns 23 de setembre que ha portat la tardor i és que fa poc més d'un quart d'hora doncs que hem entrat en aquesta nova estació de l'any i per aquest motiu avui amb l'observador meteorològic de Ràdio Palafrugell, Josep Pascual, Comentarem com ha estat aquest estiu que avui hem deixat enrere. Això serà per tancar la primera part informativa en el que farem un repàs del més rellevant que ens ha deixat el cap de setmana, sobretot doncs, posant la mirada en aquestes pluges que ens van acompanyar dissabte i que aquí a Palafrugell no van causar gaires desperfectes, però que sí que van ocasionar doncs, danys en diversos punts de la comarca, com repassarem. Pel que fa a la segona part de l'hora del peix fregit d'avui, doncs tindrem dues noves seccions. D'una banda, l'habitual d'en Narcís Mir amb una nova recomanació d'una sèrie i tancarem el programa d'avui amb una càpsula d'educació enfocada en un projecte xerrent pel qual des de l'àrea d'educació fan una crida perquè els voluntaris s'hi puguin sumar. Si voleu doncs, saber més informació al voltant d'aquest projecte estigueu atents a la part final del programa. Com veieu, com sempre, molta feina per fer i poc temps, així que Comencem! Doncs avui m'acompanya en aquesta primera part de l'hora del peix segit, en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran. Molt bon dia, Rubén. Gràcies per estar aquí amb nosaltres i és que el vam haver d'avisar d'urgència perquè en Rafel, que és qui m'està acompanyant en aquests dies, doncs el tenim al llit amb engines, Una salutació per en Rafel. Sí, una abraçada. Eh? Que es recuperi. I, I res, doncs tenim en Ferran, que m'acompanyarà durant aquesta primera part, la tardor, no sé si a tu provoca algun canvi d'humor, o segueixes igual que l'estiu, o prefereixes la tardor poder. Jo que sóc o d'estiu o d'hivern a mi això e, que ets... Entre mit... temps, no? No, això, no, calor, fred ara al matí una màniga llarga després màniga curta, a mi això no m'agrada Sí, eh? això és un rotllo, això calor, calor i que ja des de bon matí, doncs, en calça curta o ben, abrigats, o ben no? abrigat I tant. <ríe> Molt bé, doncs Ferran eh, començarem amb el que ens ha deixat aquest cap de setmana eh, el més destacat, no? Una més destacades. Doncs sí, aquest dissabte de forts aigüats al Baix Empordà. Protecció Civil de la Generalitat va activar l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, conegut com a INUNCAT, per la previsió d'incidències que podien provocar les pluges que des de la matinada de dissabte van afectar gran part del territori de forma intermitent i de forma continuada al litoral gironí i especialment la nostra comarca. En aquest sentit, bombers informaven que gairebé el 50% de trucades per a incidències relacionades amb l'episodi de pluges a tot Catalunya van ser des del Baix Empordà. El més habitual van ser inundacions a plantes baixes, locals, garatges, carrers, avingudes i equipaments municipals, especialment de Castellplatja d'Aro i Sagaró, on es van acumular més de 35 litres per metre quadrat en qüestió de mitja hora. Bombers també van rebre trucades des de municipis com Calonja i Sant Antoni, Palamós, Sant Feliu de Guíxols o el nostre municipi. A conseqüència de les pluges i les inundacions diverses activitats programades per aquest dissabte a la comarca van quedar anul·lades. En són, exemple, el Mar de Birres de Palamós, el World Cleanup Day a Sant Feliu de Guíxols, la Fira de Pirates Cursaris de l'Estatit o els actes de la Festa Major de Vall Llobrega. Ferran, tu de Sant Antoni, no sé si vau patir molts incidents. Sí, bé, quan va caure més la, la pluja més forta sí que es va inundar l'Avinguda de Catalunya, també doncs, l'Avinguda Costa Brava, però a mesura que va anar afluixant la pluja, doncs ja l'aigua va anar marxant. També el camí que hi ha a la zona del Collet, que va cap a la piscina Mancomunal també van caure algunes roques, poca mm -hmm. cosa, però sí que la policia local eh, va precintar el camí d'accés. Doncs, també veiem imatges de palamós del mercat sí. ben inundat un fet habitual, eh, també. Uh, quan cau fort sí. aigua, el mercat de Palamós sempre queda així. Uh, aquí a uh, Palafrugil, doncs, també hem parlat amb la policia, més enllà d'algun despreniment en algun, uh, en algun indret, no es va haver de lamentar, doncs, gaires incidents. Uh, també va, va haver-hi la previsió, doncs, d'aixecar les tapes d'aquestes reixats, no?, on s'hi sobretot ara, doncs, fulleraca i una miqueta de brossa, per intentar, doncs, que l'aigua circulés més, més ràpidament. Sí, si, on sí que vam haver de lamentar algun incident més greu doncs va ser a, a Platja d'Aro. Sí un home va morir ofegat a Platja d'Aro a causa de les inundacions, com deies. Sí, les inundacions que va patir la localitat de Platja d'Aro durant el dissabte doncs, van acabar amb una tràgica notícia i és que un home que estava vivint de forma temporal a la planta inferior d'un local doncs, va morir en inundar-se aquesta planta baixa en la que, en la que dormia. Això ho explicava l'alcalde de Castell, Platja d'Aro i Segaró, els mitjans de comunicació, en Maurici Jiménez. Malauradament, després de l'episodi de pluges d'avui i després d'haver fet una una buidada d'aigües que s'havien acumulat en el soterrani d'un pis d'aquí de Platja d'Aro, hem de lamentar la mort d'una persona que s'ha quedat atrapada i no ha pogut sortir en un d'aquests soterranis. La informació que tenim d'aquesta persona és que era una persona que amb el permís de propietari s'havia quedat a dormir en aquest local, que no és una vivenda, són els baixos d'un local comercial i que malauradament, sense que sapiguem quina és la situació que va pogut produir, malauradament no ha pogut sortir a temps i per tant la pluja l'ha impedit sortir i ha, provat, i ha provocat segurament el seu ofegament. A hores d'ara la investigació queda en mans dels Mossos d'Esquadra i de Girona i per tant l'únic que podem fer des de l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i Segaró és lamentar la situació i en tot cas deixar la investigació en mans dels Mossos d'Esquadra. Els bombers de la Generalitat, us explicaré un més de detall, doncs van rebre l'avís que una persona podria haver quedat atrapada a l'interior inundat d'un local situat al carrer Ciutat de Girona, al municipi de Castellplatja d'Aro, quan faltaven dos minuts per dos quarts de quatre de la tarda fins al lloc s'hi van desplaçar sis dotacions de bombers de la Generalitat i dues patrulles dels Mossos d'Esquadra aquests van haver de trencar la porta perquè la víctima, la víctima havia deixat les claus posades per dins els efectius van extreure durant més de quatre hores l'aigua de la zona inundada fins que la unitat sopacuàtica del grup d'actuacions especials va poder fer la immersió va ser llavors a dos quarts de vuit quan van trobar el, conce, el cos sense vida de l'home que es Buscava l'home, tindria uns 30 anys i ara de la investigació, com escoltàvem en paraules de Maurici Jiménez, doncs queda en mans dels Mossos d'Esquadra. Palafrugell fa un intercanvi cultural amb Mèxic. Aquest cap de setmana una delegació mexicana doncs, ha visitat la nostra vila. La visita estava marcada dins de l'intercanvi cultural de commemoració dels 80 anys de l'acollida a, la a la República de Mèxic d'exiliats republicans espanyols. Entre altres activitats, divendres van fer una visita guiada al Museu del Sur i van fer un passeig també per la nostra vila i precisament al Museu del Sur és on va tenir lloc l'acte institucional. A més, es va per fer una visita comentada per l'exposició fotogràfica Fabricant Pulque, la beguda dels déus En aquest sentit, en Carles Martínez va poder visitar l'exposició i conversar-ne amb l'autor, en Marco Antonio Hernández subdirector de Museos i Exposiciones de l'Arxivo Histórico i Museo de la Minería, Associación Civil Us oferim un tastet del que podreu escoltar l'informatiu al voltant d'aquesta exposició en la que en, en, en l'Antonio ens comenta què és el Pulque Realmente ha sido para mí algo muy especial este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 si doncs sí, voleu saber també les diferències que hi ha entre el pulque i el tequila, que potser és la, la, la beguda més coneguda de Mèxic, o doncs, perquè és motiu d'orgull doncs, aquesta beguda, doncs, uh, us espereu a la una i a partir d'aleshores doncs, uh, ho podreu descobrir. D'altra banda, per comentar el tema principal dels 80 anys de l'acollida d'exiliats republicans, ho comentarem també a l'informatiu Josep Salvatella, regidor del Museu del Suro i tercer tinent d'alcalde, que també va estar present en aquesta, en aquesta visita que, que van fer aquests, aquesta delegació mexicana. La visita al Museu del Sorullons va acabar amb un aperitiu amb mezcal i tequila. I bé, al municipi de Castell, Platja d'Aro i Segaró perquè hi ha hagut un incendi de matinada d'un vehicle a Castell d'Aro. Doncs sí, un cap de setmana la veritat és que ha mogudet a Platja d'Aro i és que aquesta notícia de successos doncs, eh, arribava després doncs de l'episodi de fortes pluges de dissabte que van comportar doncs les inundacions a carrers locals i equipaments municipals i la mort d'un home, com us hem explicat fa uns moments. La matinada de diumenge doncs, va sorprendre els bombents l'incendi d'un vehicle al carrer dels Horts cantonada amb el carrer Carrilet de Castell d'Aro. Bombers va rebre l'avís d'incendi a les 3 11 de la matinada i es va traslladar als llocs dels fets una dotació que va donar per apagat el foc en 45 minuts, exactament quan faltaven només 3 minuts per a les 4 de la matinada. Aquest eh, succés doncs, ha finalitzat eh, amb aquest success, dir, doncs, ha finalitzat aquest cap de setmana doncs, una miqueta mogudet, tràgic, com dèiem al municipi platgerenc. El Club Hoquei Palafrugell retorna a l'Elit per la Porta Gran. Dissabte, el Club Hoquei Palafrugell visitava la pista d'un històric d'aquest esport, el Club Pativic, en el seu retorn a l'Hockey Lliga, la màxima competició estatal. L'inici fort dels locals es va veure compensat amb el primer gol de font al minut 8. No obstant això, l'equip de Xavier García Balda es va saber refer i gràcies a un gol de falta directa de Ferran Garcia, va poder empatar l'enfrontament al minut 16.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 per 2 a 3 sobre el Club Patívic. Calonja vol prioritzar l'ascensor al centre de salut. El govern de Calonja i Sant Antoni presentarà en aquest ple del proper dijous una modificació del pressupost d'inversions per valor de 550.000 euros. Redistribuirà partides previstes per a aquest exercici 2019 i les destinarà a qüestions que considera prioritàries. En concret, es tracta de la millora de l'accessibilitat de l'edifici del consultori de Calonja amb un ascensor valorat en 110.000 euros. La finalització de les obres dels vestidors del camp de futbol de Sant Antoni, 250.000 euros més, i la millora dels equipaments del Parc de Sant Julià de Lòria, 190.000 euros. L'increment que suposen les inversions en els tres projectes es compensa amb la reducció de despesa en les obres de rehabilitació del castell, a les quals enguany estava previst destinar-hi 400.000 euros. Amb el canvi, el nou executiu d'Esquerra, Avancem i Republicans, es proposa l'objectiu de disposar de més temps per poder repensar els usos i funcions del castell abans de finalitzar-ne la rehabilitació i també perquè els terminis de contractació no permetrien que aquesta obra estigués adjudicada aquest any 2019. En aquest sentit, l'actual govern aposta per primer pensar i valorar els usos i el funcionament del castell i, posteriorment, afrontar els projectes de reforma. La resta de l'import, que variarà de finalitat, són 150.000 euros que ja estaven assignats per finalitzar les obres dels vestidors del camp de futbol de Sant Antoni, tot i això i i després d'una avaluació tècnica de les necessitats de l'equipament, es proposa incrementar-hi la inversió fins a 250.000 euros perquè la reforma s'ha encarit per complir requisits d'edificació i accessibilitat. Aquestes obres del camp de futbol de Sant Antoni que han donat eh, per llarg, eh? Sí, sí, van bé, s'havien d'acabar ja fa forces mesos. I l'any i... passat recordem que el Sant Antoni va haver de jugar, doncs, ah. si no mitja temporada sí. gaire, o més, eh, fins i tot... Eh jo hi vaig anar, em sembla que a l'últim partit de la temporada que jugàvem la Saoleda, si no m'equivoco i sí que l'estructura estava ja acabada però es veia que encara faltaven doncs forces obres, a veure doncs com acaba això Aviam, és tot un misteri això eh? i també el, el castell, ara s'ha sí. estat una miqueta aparcat i doncs bueno, s'ha decidit doncs, fer aquestes altres millores en altres punts que també doncs comentarem aquí quines seran les properes, les properes passes de, del nou govern de, de Calongi i San Costa Brava Hotels de Luxe dona 6.000 euros a la Fundació Trescent. Els 17 hotels integrants de l'associació Costa Brava Hotels de Luxe van entregar el passat dimarts un xec per valor de 6.000 euros a la Fundació Palafrugellenca Tresc, entitat que treballa per la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat i amb trastorn mental de les comarques gironines, especialment en la modalitat del treball amb suport. L'acte de lliurament que es va celebrar a Sagaró Hotel Wellness en Spa va comptar amb la presència de Montse Cardona i la presidenta Anna Maria Roca Loubat, de la direcció de la Fundació Tresk, i que moltes vegades doncs, ha estat amb nosaltres per comentar doncs, els projectes de la Fundació, i una gran part dels socis de l'entitat. El senyor Xavier Roques, com a president de Costa Brava Hotels de Luxe, va ser l'encarregat de fer l'entrega d'aquest xec. Durant l'acte, les representants de la Fundació 3 van posar en valor a més de l'aportació econòmica la col·laboració de diversos socis de Costa Brava Hotels de Luxe que incorporen persones amb discapacitat o amb trastorn mental a les seves plantilles. L'aportació correspon a una de les accions que Costa Brava Hotels de Luxe fa anualment per atendre a la responsabilitat social corporativa dels membres de l'associació. En anys anteriors es recordem que aquest xec va ser atorgat a l'Associació Espanyola contra el Càncer, l'associació Somriures sense Fronteres, l'associació El Trampolí i la, la Fundació Astrid 21. L'Ajuntament de Sant Feliu insta als paradistes del mercat del diumenge a ser més nets. L'Ajuntament Ganxó ha difós un avís entre els paradistes del mercat ambulant volant el passeig del mar perquè l'espai de venda que ocupen els diumenges quedi en el mateix estat un cop acabada la venda. En la nota es recorda que l'agost van destinar un seguit d'agents cívics a controlar la retirada de la brossa i els embalatges cap als contenidors habilitats i que si la situació no millora s'iniciaran els tràmits necessaris per traslladar les parades de roba i complements cap pel Guíxols Arena. L'avis ha recorregut per les xarxes socials i algun marxant atribueix els problemes a una minoria de paradistes incívics. Des de l'Associació de Marchants de les Comarques Gironines, que el 2012 va presentar batalla contra una proposta per restituir les parades més enllà del front marítim, però més a prop, el president sortint, Josep Maria Vergés, Repartia culpes entre els nous incívics, no adherits d'entitat que n'hi ha i l'administració que els ha obert les portes a parar al mercat. Per Vergés, la idea de treure el mercat del passeig no és nova, però alertava que serà una eutanàsia del mercat que afectarà el comerç i els restauradors del nucli històric a curt o mitjà termini. Entre el veïnat i els comerciants, la notícia s'ha encaixat amb incertesa, ja que si bé les parades amoïnen alguns restauradors amb terrasses al passeig, el mercat atrau molt mal públic els diumenges al matí, els 12 mesos de l'any, i la majoria de comerços les veuen positivament. Avui hem deixat enrere l'estiu i hem donat pas a la tardor. Ho Deiem a l'inici d'aquest programa i ara que falten quatre doncs, minutets per arribar a dos quarts d'onze ens posarem en contacte amb Josep Pascual, observador meteorològic de l'Estartit i farem un repàs de com ha estat aquest estiu, el que, hem, el que avui hem dit adeu. Abans també doncs, farem la previsió meteorològica per aquest inici de, de setmana. Saludem en Josep Pasqual, que ja tenim a l'altra línia de, del telèfon. Bon dia, Josep. Hola, molt Bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada una vegada més i, si et sembla, doncs, comencem per aquesta previsió del que serà aquest inici de setmana aquí a, a casa nostra i també a, a la comarca. Què, què ens espera per aquests dies? En principi, avui ja les restes del front que varen passar ahir al vespre, que varen deixar doncs, algunes gotes, alguns plogims, doncs ha bufat una mica de tramuntant aquesta matinada, poqueta cosa, i quedarà doncs, aquest dia amb aquestes teranyines de núvols alts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 que hem entrat a la tardor i, si et sembla, doncs, podem comentar què ha estat aquest estiu, si ha estat més plujós, menys que d'altres, o més que calorós que l'habitual i amb tu, doncs, eh, amb les teves observacions, doncs, eh, ens il·lustraràs en, en com ha estat realment aquest estiu perquè un sempre té la percepció doncs, que ha estat més calorós que mai, que ha plogut menys que mai i amb tu, doncs, amb les dades que tens des de l'observatori, doncs, ens podràs dir si això és veritat o si aquest any doncs, no ha estat així. Què et diuen les dades, Josep? Eh, doncs, eh, amb les dades que tinc jo, doncs, hem tingut un, un estiu força escàs amb pluges. Eh, de fet, ara no recordo, però tant el juliol com l'agost va ploure més aviat poquet. Uh -huh. Sí que el que portem de setembre hem tingut algun roixet més important, si no recordo malament cap allà el dia 8 o 10 d'aquest mes. I, eh, doncs, també, en referent a les temperatures, més aviat han estat altes. Sobretot, doncs, eh, juliol i agost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 Doncs agraïm en Josep Pasqual que ens ha fet aquest balanç no? d'aquest inici de, de setmana que no s'esperen doncs, gaires canvis alguna entrada de, de núvols però sense, sense precipitacions i d'altra banda doncs, també hem comentat doncs, aquest balanç no? de l'estiu si l'heu enganxat a mitja conversa us recordem que podreu doncs, trobar aquesta conversa íntegra amb en Josep Pasqual a través de la nostra pàgina web un cop acabi aquest programa ho penjarem de seguida així com també us recordem que podreu les càpsules que us oferirem a continuació La de Narcís Mir i la de la Coralcot Educació amb aquest projecte xerrem Nosaltres tornem res d'aquí uns instants Amb aquestes dues seccions La de Narcís Mir i la de d'Educació No marxeu, que tornem de seguida Fins ara Radio.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 L'Oficina de Català del Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix cursos de tots nivells. Són al Centre Municipal d'Educació, a l'última porta del segon pis. Les inscripcions es fan cada matí, de 10 a 1, i també les tardes de dilluns, de dos quarts de 6 a dos quarts de Per aprendre català o a millorar-ne al vostre nivell, cursos de català per adults, matrícula oberta fins al 24 de setembre.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 Ara tu volia preguntar perquè va fer ca vampirus, poder l'enfocar més cap a un públic així juvenil no? més aviat. Sí, I, aquest, i, i aquest, aquest és comentat, un 18, més àmplpli. Uh -huh. una mica és també el que busca, el que busca la sèrie que no sigui tan, tan juvenil, tot i que sí que té un aire molt, molt destinat al públic més aviat jove, eh? uh -huh. perquè l'estil i l'estil visual i els seus guions i la, els seus girss doncs, fan que, que, que tingui això. I d'altra banda,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 i nosaltres doncs eh, us recomanem també que seguiu les nostres xarxes socials i veieu doncs eh, el vídeo i el i el trailer que també penjarem d'aquesta sèrie Narcís. Fantàstic. Ens retrouem ditlluns. Aió, fins fora, sí. viu.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 Won't you teach me tonight? How about a private lesson?